Három állónapig napig vala egykor éppen, e csókolnivaló, áldott jókedvében. Ha mellé ült jóka, legott dérrel durral két fejű, sast csinált az asszony az urral. Soha rá nem nézett, nem felelt szavára, leragadt a nyelve, befagyott a szája, mint ördög kötötte roka, azt mivelte. Úgy se tudta Jóka, mint én. Hogy mi lelte. Ám de, Nincs oly hosszú a világon semmi, Aminek végére ne lehetne menni. Lám a kerékvágás, Milyen messze szalad, Hortobágyi kompnál Mégis ketté szakad. A kemény cserfát is Összeőrli a szó. A kolbász is elfogy, Akármilyen hosszú. Szímadzag nem állja, Ha erősen húzod, új bocskor lyukas lesz, ha örökké nyúzod. Így a béketűrés elkopik idővel. A féreg, ha tiprod, visszafordul fővel. Jókát is kikezdé az asszonyi kormány. Pártot üt magában, s beszél ilyen formán. Megverem. Kevés lesz. Megölöm. Sok volna, ő pokolba menne, én pedig bitóra. Ha éjjen, Talán majd, ha nem is a vallás, Istenhez téríti az oldalnyi lallás. Jó apostol a sűj hurut köszvény guta, Majd csak megtéríti ha vénységre juta. De tovább nem tűröm. Nem leszek egy vászon cselédnek kutyája vezetőpórázon. Törik vagy szakad, de megmutatom azt ma, Hogy ennél a háznál én vagyok a gazda. Neki ereje van, nekem meg van, eszem. Legyek én akármi, ha csúffá nem teszem. Így szólott, azaz, hogy így szólani nem mert, Benne a bátorság gyökeret még nem vert, de, hogy ezt gondolta már, az is sok tőle, aki őt ismeri, nem hinné felőle. Azzal félre és a bogja mellett főz vala furfangos bosszúálló tervet. Nem hamar főtt az meg, mint olyan rossz lentse, milyentől az Isten a gazdaszonyt mentse. Végre? Mint a vaktyúk, addig-addig kapar, Míg a sok szemétből egy árpát kitakar. Úgy ő is találla egy alkalmas tervet, Hogy mozgásba tegye az elállott nyelvet. Megörült. Kész volna verebet is fogni, A túlsó szomszéd is hallá mosolyogni. Azzal kapta magát, egy percig se késett, Bement a szobába, meggyújtá a mécset, Fényes nappal ottan keresgélni kezdte, Mint aki tűt vagy más effélét elveszte. Nem maradt el egy szög, nem maradt el egy zug, Minden ágyat felszór, minden lomot felrúg, Padon és pad alatt, házban, olban, színben, Összehány tűvé tesz minden helyet kinn, benn. Látta ezt az anyok, Szemével kísérte, mint orsót a macska, de nem szóla érte. Csúnya görbe szemmel majd, hogy át nem szúrta, oldalát a kérdés majd, hogy ki nem furta. Nem állhatja egyszer. Egyet-kettőt köhent, s megszólal. Na mi az eb szemét kereskend? Megvan, édes lelkem, hála az Istennek, Csak hogy végre megvan, No, azon örvendek, Már bizén azt hittem, Már kétségbe estem, Hogy sose elelem meg a nyelvedet testem. Így kiáltott Jóka, de bizony vesztére, Nyomban összeröffent Júdit asszony vére, a felzaklatott vér mind képébe futa, Környékezte is már egy nagy guta. Látta de a pulykát, Ki magas szeméten gőgösen országol, Mint királyi széken, Legkisebb bántásra, legcsekényebb gúnyra, Mirigy telte nyakát, amidőn felfújja, Vérszín pötyögője, tűzben égve mikép megyen által szép világos kékbe, Miképp játszik újra halaványas zöldet, És miképp kotorja szárnyával a földet, Annyi féle színt vált Júdit asszony arca, Még tart önmagával pillanatnyi harca, És toporzékolva egyálló helyében nem tudja, Leöntse, vagy nyakára lépjen. Végre! Amit keze ügyiben meglátott, Veszi a tűzhelyről a tüzes lapátot, És úgy vágja képen szegény jókát vele, Hogy a világ mindjárt egyet fordul vele. Lebukott a földre, nagyot kalimpázva, S fekszik valamint holt önvérében ázva. Ott sem volt azonban kedvesétől nyugta, Míg fel nem ocsúdott, Addig tépte, rúgta, Akkor a hüvelykét csípőire tévén Éjbeszéd csörömpölt a hatalmas gégén. Hát, aki mondta is, Hát, aki adta is, Hát ilyen, amolyan, erre is, arra is, Ki parancsol he? Ki az úraháznál? Még te így kötődnél? Még te így komáznál. Most köszönje megkent, hogy csak ennyit kapott, s tisztuljon, nem hiába a napot. Ott az én kenderem, fel kell nyőni már ma. Egy-kettő, az ételt kiviszem, csak várja.